Bíró Szabolcs Lázár evangéliuma Apokrif történelmi rémlátomás. Prológus. Lázár, ami barátunk, elaludt, de megyek, hogy fölkeltsem álmából. János Evangéliuma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 de néhány vezér is, nem érdekelnek a vezérek! csattant fel a kán, öles léptekkel indulva, hogy átvágjon a hatalmas táboron. merre csak elvonult, katonái felugráltak a tüzek mellől, de ő nem állt meg a hódolatukat fogadni. Jókor a lendülettel igyekezett a több tízezres sereg alkotta félkaré mögé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 Kell kivágnom a fekélyes részt. De kivágom én. Még kis is égetem egyszer, mindenkorra. Nyolc évtized telt el azóta, hogy Batukán unokája, Mönketteműr, eladta a területet a genovaiaknak, akik ezután nagy erővel kezdték kibővíteni korábbi kis kereskedő